Gracias. ušila ne, volna, prostě taky jako když člověk kapel něco tak jako, tíhnli pár lidí je pár lidem tíhnli pár dní, tak se jako se se zapotřela v jak nechával ty sušenky nebo co, ten, ten experimentátor, že do nějž se zaplatilo, jo, jako věci, a přesto jako, se skoro jako od těch tak ty dáváješ ten levčín satu, že je fakticky v těch vědě, že to není jedno, jestli ty podváděl nebo ne, já samozřejmě morálně Dobře, urálky že to netapno, skutečným je záležitosti. Věda prostě je založena na důvěře. My naprosto většinu výsledků jednoduše nejsme schopni technicky e, znovu zreplikovat a nejsme schopni to udělat časově. Takže v okamžiku, kdybychom řekli, že to je jedno, tak já jednoduše, a zároveň by tam byl ten systém incentiv založený na mržství, e, e, tak ten systém by se velice rychle zhroutil. My si přestali v první chvíli věřit navzájem a v druhé chvíli by nám přestalo věřit ten poplatní, na Najednou by se z toho stalo jako by, by se zjistilo, že celý ten systém je z gruntu skorumpovaný, což si nemyslíme ani ne, ani ne Ale poplatní. A když by to zjistil, tak by také řekl, proč tohle vlastně máme platit ze svých, jako ze svých peněz. Jo? My, my ve skutečnosti se musíme snažit o to, aby e, tyhle ty negativní jevy nějakým způsobem, e, jo, abychom, abychom drželi, standard našeho řemesla. A samozřejmě ono to platí pro jakékoliv řemeslo, že jo? Když jste řezníkem, tak taky ten řezník má nějaký standard toho řemesla a část řezníků. Jo, teď tady byla nějaká afera s jedním, jiným státem, který se dováží je, maso z nějakých savců. A já nechci, aby žaloval, jo? Tak, tak kolem toho opatrně tak brousí. A, a, a Uh, jo, a teď člověk by mohl říct to samé, proč není jedno, uh, uh, uh, že řeznici podvádí, že? Z téhož důvodu není jedno, proč podvádí věci? elektronická kontrola, eh, protokoly, co budeme zdávali, bychom hrapovat každý týden, jestli jste na to přišli sami nebo ne, to byste mohli posílat do nějaké centrály, tam by se to mohlo dát do nějakého úložitě, kontrolovalo by se to. Eh, to je obrovský prostředí meněz, čiho, investice, eh, zaměstnanost, Určitě, Myslím, si jste, já jste že by to bylo opravdu dobré. Já, já s tebou plně souhlasím e, a myslím si, že něco takového i musí nastavit. Je to jako jedna z možností, protože jestliže má pravdu bereť Price, že věc bude věc neživý, mm. tak musí něco dělat. To, to je jedna z možností, A já to myslím, teď, teď prosím, pěkně to myslím relativně vážně, a teď řeknu myšlenku. V okamžiku, kdy společnost se vyvíjí do situace, kdy je čím dál méně práce reálně potřeba, před stolety jsme potřebovali 90 lidí na to, aby nás uživili. Teď v zemědělství, ale pracovalo. Teď je to třeba, já nevím, 2 nebo 4 a pořád to funguje. Tak ti zbylí lidé si musí udělat něco. Jedna možnost je, že jim dáme bezpodmínečný příjem a nebudou dělat nic. A nebo, že budou dělat něco, co je více méně zbytečné. A věda a jejich kontrola má vlastně nedušený potenciál v tom, že, aby se, že tam je nekonečně mnoho práce, která se dá udělat. A já to myslím relativně vážně. Nebo se kontrolovat, kontrolovat No to jasně, no, ale ne tak. Tak ono se to děje už, jo? Je to, je se jako není, to není, to není jako, já, topit. já se, a teďka bych tady znovu říkal, mám tady přednášku o podvodech vědě. Ale nemělo by z toho výjít, že podvody vyvědět jsou nejzásadnější problém v současné vědy. Určitě ne. Jo? Toto určitě tak není, není pravda. Ani to, že ten problém by byl opravdu nějak jako z gruntu, jako zásadní, že by, že by věda byla skrz naskrz A to, co už jsem tady v představce říkal, říkal Davidovi, taky bych nechtěl, aby to vyznělo jako ve směru za lidí, kteří se dopustí nesprávné vědecké praxe. Ti lidé pořád můžou být skvělí, pořád můžou milovat vědu, pořád toho můžou fůru věcí znát a mě je hrozně protivné, když jako se něco takového objeví, teďka tu naši kolektivní vinu naskládáme na jednoho obětního beránka a toho prostě rituálně odpravíme. A teď jako pokud možná ho zadupeme do země. Jo, a teď řekněme, a tenhle ten plagoval, a teď pozor, tak jsme ho vyhodili z Univerzity Karlovy, ale on pořád ještě učí na gymnáziu v ostrově na toho hří, jo? nebo někdy, pro teď jo teď tohle. A, eh, tohlet, zase... Tohle to zase k tomu, k tomu říct, jako, to co, by mělo, to, co, to, co mělo být e, výsledkem té, té přednášky, že tady jsou tyhle věci, které v podstatě jsou nemůžitelné, ale i jsou studovatelné, že podvody ve je vlastně zajímavá oblast výzkumu. To by měl být nejsilnější poznatek tady z tohoto. nemělo by to být ten, ani tak ten, ten morální poznatek, ale že ty věci jsou studovatelné a tím, jak jsou studovatelné, e, tak se dá dělat jako e, e, policy based on evidence což se prostě vlastně dost často neděje, jo? že můžeme ty věci nějakým způsobem měnit podle toho, že něco víme. Ale to, co bych chtěl hrozně zdůraznit, je ten moment, že, že e, prosím, nesnažme se e, jako ty lidi, kteří se, kteří se jako profládne, že dělali něco špatně e, nesnažme se je, je dostat úplně mimo našich Trošku to je přesťanská Myslím, že to by bylo jako skvělý určitě tomu, že to vlastně je poukařená v běžním mechanizmie a to se nerapíduje. A jedna věc, která se dá studovat, ale moci s tím nevíme radit, je ten moment, který byste mohli těch rekordukovatelností. Protože to samozřejmě, že nějaká konkrétní studie nebude rekordukovatelná, na, na, nebude zopakovaná. Tak to bude nemusí znamenat, že byla událná pásky co je měřítko? tedy těch důvodů může být několik. Ty můžou být metodický, můžou být ale vém taky tím, že prostě to tak jako statisticky občas vychází a občas se A my vlastně nemáme dobrý nástroje, jak tu, tu reprodukovatelnost měřit. A to není, teďka nemluvím o metaanalýzách, za jakých podmínek, co je úspěšný, když se udělá takovýhle studi, když se dělá onkologi v onkologii, ale i v tom, že se to A ukázalo se, že prostě 60% těch studií bylo možné je nějakým způsobem A toho hodně, málo? To bylo těch 60%. A tady se opakují otázku, nevím, jestli si úplně slyšet, když, když to je takhle začáno, takže možná se opakují věci otázku. Eh, otázka směřovala reprodukovatelnosti experimentů, co vlastně můžeme považovat za to, že experiment je reprodukovatelný eh, a eh, pan kolega se tady vrátil tvrzení, že asi 60% experimentů onkologii je reprodukovatelných, což myslím... Eh, psychologie, prosím, psychologie. psychologie ale, ale těch 60% zaznělo Amgen, myslím, by si eh, přišel s tímhle číslem a bylo to hodně diskutováno a je to samozřejmě house numero a moje odpověď je já nevím. Prostě já opravdu Nemám ne, za to jasno odpovědět, prosím. Ne, studie, ale jako na otázku, co přesně znamená, že něco je reprodukovatelného, no, v jednom každém oboru, kromě svého vlastního oboru, vlastně nejsem tam, říct, co to znamená. A opravdu tam, já jsem tady nadhodil nějaká témata, ale třeba v tomto případě jsem se snažil to zrelativizovat. Je tady snaha o tom, systematicky se podívat na reprodukovatelnost experimentů. Najednou se ukazuje, že prostě je to složité a já tomu nejsem skutleno říct, nic že prostě je to složité a oborově specifické. Tam je, tam je takový ten technický limit, ten strop, prostě normálně síla studie toho testu, když máme 85% pravděpodobnost, že tam na 80% pravděpodobnost že najdem ten efekt, když tam existuje, tak kdybychom to pištěli pláhem, ale naprosto většina těch studií, když se koukne velký pen, tam je, tak je to tak 60%, ale to jsou ty dobré studie. Takže 40% nezopakuje, i když to tam je. Takže ono to tak je to zhruba sedící. Tam. A ono dneska na je to bude středně, protože jako etická komise ne doškřídat komise nežobolí. řekne, je to potřeba udělat na nejmenším počtu škřídat, aby se to tam ještě našlo. Takže, no, takže prostě je jasný, že 40 procent se budou nepověřovat, 60 na 100 procent bude etická komise. To je prostě dávám A na, aspoň na situu, které já jsem to už říkal, že prostě ta úborová zpočtebečnost je zřejmá. Jsou obory, které mají horné výhody, jako je ta matematika, protože tam opravdu to nejde. Nebo filozofie, protože tam je to asi jedno. A pokud to není plagiátorství, samozřejmě, nebo jako je těžký říct, co, co se tam děje. Ale že tak určitý problém je v tom smyslu, že, že experimenty se opakují málo. Tak to třeba v případě chemie, tam je to velmi zřejmé. Já jsem tam ukazoval ty příklady falzifikovaných struktů, fabrikovaných struktur. A to je zcela jednoznačné. Prostě, když by to udělal někdo znovu, tak, tak to na a je to úplně jednoznačné, tam, tam by nebyl nejmenší pochybnost, ale nikdo to neudělal. V roce 2009 jsem chtěl napsat článek do vesmíru o chemodiverzitě, o tom, jak jsou všechny molekuly ve skutečnosti stejné. Jo, no, Překvapivě stejné. Tehdy bylo asi 40, 40 milionů molekul, Ale nenapsal jsem ho, napsal jsem ho tak ze třetinu. V roce 2015 jsem si říkal, že bych ho mohl dopsat. V té době bylo 100 milionů sloučenin. Dostal jsem se do dvou třetin článek, který není napsaný. A e, čili za sedm let se více než zdvojnásobil počet sloučenin. No tak jasně, že nikdo nemá čas na to, aby kontroloval staré struktury, když musí dělat víš, jo? No, to, ale, ale je to třeba problém vědy. Dobře, já, já vám nechám vaše rakoviny. U nás, to, uh, u nás to je schopno, ta, ta, ta, ta možnost reprodukovatelnosti v chemii prostě je. V zásadě jako víme, jak ty věci probíhají. A uh, obecně se ví, organiční chemikové, já jsem teoretik, ale organiční chemikové dobře ví, že když se podívají na Líbikovy analýzy v 1840, tak mají 95% pravděpodobnost, že když to podle toho uvaří, tak ty kristalky jim z toho vylezou. A když uvaří něco podle Chexu z roku 2017, tak jim to nevyleze prostě. A tak najednou, najednou to, je, to nefunguje. Takže i v, jako v rámci oboru, kde by to mělo být relativně zjistitelné, tak jako ty standardy opravdu si nějakým způsobem zhoršují prostě proto, že ti lidi nemají tolik času a nedělá se to do tehdy, tehdy se to opravdu jako, ti lidi začínali tím, že opakovali něco po někom, po někom předchozím. A teďka, teďka se to jako rozvrstilo do tolika vlásenek, že, že to nefunguje. A znovu tam u těch biologických studií fakt bych si netrouhl hodit kamenem a nevím, nevím o tom vnost. Když se stahují články, existují nějaká jako standardizovaná kritéria rozlišení mezi podvodem a chybou. Kdy je to fraud a kdy je to error? Jako při... Jo, když se stavujeme... Jo, já jsem si představoval, že, že jako na Science Hub vystavujete články, ne, ne, jestli je to podvodnuto odvod, samozřejmě. To někdy u těch článků se napíše, autoři stavují článek, protože se ukázalo, že jádry, jejich zirkoniová sonda byla špatná nebo něco takového, tak to tam, někdy, to tam někdy napíší. A někdy tam, nenapíší, někdy tam nenapíší nic, a někdy, jak se tady ukazoval ten článek, číslo 118, tak tam se třeba, podle toho, co tam napíší, jo? bude to chvilku trvat, tak tam, tam třeba E, napsali něco v tom smyslu, že všichni až na jednoho autora e, chtějí stavnout, e, proto, protože ta data ne, nebyla správně interpretována, jo, nebo něco na ten, e, už se blížím kolegové e, jo, To jsou klaviátorství já se e, ten, jo. All but one of the authors of the original letter have asked us to publish the following retraction. A teď je, teď je tady jako nějaké vysvětlení, jo? That the reporting chains are not in the 1990 data. Jo? A dobře, neříkají tak, protože nás stahal uh, Viktor vinov jo? Ale trošku tušíte, jo? All but one. Nenapíšou kterej, musí, ale musíte to z toho nějak dostat. A když tam nenapíšou nic, anebo řeknou jenom autoři stavují, jo? Je to, místo od místa, ale většinou e, jako v okamžiku, kdy to je, kdy to je nějaká účetní chyba, tak ty lidi to tam rádi napíšou. V okamžiku, kdy to je něco horšího, když, no, ty lidi koleť toho nějak tak rozdají. Prostě. Ale kdo nejčasně vyzývá k té retrakci? Jako nějaký kolego, nebo ten časopis, nebo jak to vlastně ale, funguje? A tohle to je docela zajímavé, jo? E, existuje nějaké stránky, které reportovali případy e, scientific mis, misconduct. A ty z nějakých legálních důvodů v chvíli, a bylo to založeno na, na výstupovinku v Prznetě, že někdo jim posílal maily, tadyhle je problém, a oni, oni v podstatě tohleto publikovali. Čili to je zase eticky maličko, maličko problematický, ale, ale prostě to se dělo a vy jste chvíli museli skončit. Ale ty, ty udavačské maily jim chodily dál a teď se ukázalo, že výsledkem těch udavačských mailů bylo, řadněme, 40% z nich se ukázalo jako pravdivých a články byly staženého. A teď si vymýšlím ta čísla. No? A potom se ukázalo, že když to chodilo dál, tak asi není důvod se myslet, že, že u těch, co už nebyly dřejně publikováno, že by to mělo být jinak. Ale ten počet retrahovaných článků, já nevím, spadne desetkrát, jo? nebo něco takového. Takže ten moment veřejné standardizace, k tomu, aby se to vůbec začalo vyšetřovat, tak tam hraje hrozně důležitou roli. A většinou, ono je těžko říct, kdo, kdo to stahuje, jo? protože ono je to většinou diskuze, ale ten mechanismus toho stahování psychologicky je velmi drsný. Někdo udává, časopis se v tom začne ptát a autor sám rád musí uznat. <laughs> jo, to, a, a jsou k tomu data. Jo, tady, tady máme prostě krásnou empirickou evidenci, e, e, jako psychologicky, jak to funguje. No. no já tomu rozumím, já bych e, e, taky na to nejradši zapomněl třeba, a, a to je to, je to těžké, že ano? Co no, se nefunguje taky ten... Tak tak toho říkají, že efekt na matoušů podobně jako teď uh, jako, jako v našem pan minister utekl savců z toho z země, jo, že vlastně prostě jeho jako jen jako na prostě stačí. a na jsou z nich všechno, a na se jako prostě na země jako prostě špatní který, který by jako na základě do tomu někdo jako prostě brumírá, že znamená to, jo, jestli, jako říkají, že ten matoušův předěl, jako v té negativní poloze. Prostě, že bych žádný víc vidět a předtom odmese. Je to hypotézám, kterou zkuste testovat. Hmm. Jo. Jo, jako, jak, si, já, mám, já mám docela myslím načtenou teďka tu oblast a e, jako, s touhletou hypotéhou jsem se nesetkal, ale myslím, že když to když se dívat třeba na geografickou blízkost, na to, jak se jako šíří hamba třeba geograficky do jo? Ja? to by se That, penso, že ta data k tomu jsou, čistě přes vypřejmě z retrakce, a to, podle mě, pokud se do toho pustíte, tak můžete mít nás toho, A jsou tady lidi tak, kteří jo, zrovna, ta, že tady je taková ta skupinka biologů, Kteří jsou vlastně už jako na hraně těch sociálních vědců, že? Že, že byste byli toho schopní. A já říkám, vy se tady smíte, a říkám, popu, po, chvalem pro Ono to tady, jo, aby to nezaznělo, nezaznělo jako šterebě. Že, že jako metodické, já to si úplně vážím Že toto je oblast, které se věme eh, relativně malá komunita vědců. A v velkánský zájem diletantů jako se dělá. Že jo, každý věk to fyzikálně, který to zajímá. Ale, eh, eh, a, a vás tady přišlo taky fůra, a já to vím opravdu, no, jo, to my se rádi v prostě v nás samých, že, jak říkal ten Jirka A mně přijde, že to je jako dobrý nápad na, to, na to. Jo, jedna z nepoložených otázek. No tak to je to s, tím, s těma savcema a s tím masem, prostě protože se kontroluje úplně všechno, jak se po něco nakází a pořád je důvod, jak to úplně všechno, jo? Jako... Jasně. Jo. Je, je... No jako to je... To je do toho, pojďte do toho, já, protože dvě možnosti, jo. Může se to dělat s tou a potom se dostanete do nasu, a nebo s tím masem a potom se dostanete na ibnes. <tostaný> ja, to je po obou jezdí. Našel jsem první ciput, že každý článek má nějakou chybu. To platí i po té, co se, co jí najdete a odstraníte. <tostaný> Kohokoliv napadne mm, mm, mm, Takže Na nakonec mm, dosáhneme mm, retrakce nějakého článku? Mm. E, Věřím tomu, že už pouhých pochybnění mm, povede tu komunitu k tomu, že mm, radši do mm, mm, A teď zkuste, co to se stane, e, pokud se tohle rozšíří. Tak tady je to hypotéza, kterou zatím nevíme, zase jí můžeme testovat. Tak můžeme jiho bez důvodně napad. Rádí někoho tady teď nesedí. <laughs> Zamená to se musíme vystřihnout tuhle část z té diskuze, a takovou doprině A zjistit, co se bude dít. Můžeme začít s plagiátorstvím, jo, máme tady vůru lidí i v tom baráku. Eh, jo, kteří jsou třeba ve významných pozicích a tak. A my, takže toto je, je testovatelné, ty si to toho nechci, nechci dát Určitě to, to, to, to, to tady, co říkáš, je, je e, důležitá otázka, protože e, jako všechny tyhle věci znamenají, že pracujeme s lidmi. A opravdu, já jsem si přesně říkal, když byl teď ten Kovářůk třeba, jo, tak jsem si přesně říkal, že e, na, že na jednu stranu je obdivuji, že ty, ty studenty, kteří do toho šli, že, že, že to... Ale obdivuje je proto, protože by si to fakt netroufali. Protože prostě si člověk říká tak, jo, tak já teď něco dělám a něco si myslím a můžu si to myslet s nejlepším vědomím a svědomím. Ale já si třeba o molekulách něco myslím a snad se si o těch molekulách myslím něco jiného. Jo? A já bych se toho bál, když přijde na ty lidi. E, pro mě je úplně fajn se tomu věnovat na úrovni těch statistik, to je, to je hrozně a teďka, když přijde do těch osobních záležitostí, jestli jako někdo skutečně podváděl a jeho to má stát potom v místo toho prorektora, já se bojím. No? To se netýká jenom toho tohoto, ale, ale neříkám, že to mám správně, že že se to týká sexuálního obtěžování. Jo? Já to vím, že se, já nevím, konec i tady na přírodovědě, i o významných biolozích občas někdo slyšel, no, jo, jo, ten tam studentky nebo něco takového. Každý to slyšel. Každý to slyšel, ale teď, já jsem nikdy nebyl ten, který by toto jako rozviřoval, nebo který by to bylo skoro A ani, asi ani kdybych to viděl, bych to proč protože něco to ve mě hodalo, jestli, no možná neochmatával, možná jenom nevidomej a jiné. Nebo, nebo něco takového. Je to, je to každý, každý to má nějak jinak. Ale teď, teď tohle etický dilema, že jestli se neudělá víc škody tím, že budeme, e, jak si chytat čarodějnice, které existovaly tedy, jo? To, to není tak, že by čarodějnice neexistovaly, že to opravdu jo? dobře, nemohlo to fungovat, a to ani nevěděli, že? E, a jestli tím jako neuděláme víc než užitku, a já na to zase nemám odpověď, jo? jako jasnou nebo dobrou, nebo a to ale myslím, že otázka, je otázka to je toho prostě, kde je rozdělit v všechny otázkách. Jenom bych chtěl říct, kolegové, abyste si nemysleli, že jsem odborný na etiku. Takže především říkám, Nenavrhujte mě do etických komisí prohova, a nenavrhujte mě do žádných hoc komisí, která má určitě jestli někdo podváděl nebo něco takového. Prosím, ne. Toto je disciplína, pokud chcete obecné přednášky, tak jo, ale prosím, ne zlýma. Žádný komisí, jo, přesně tak oborové rady, nebo, nebo něco takového, je, no, přesně tak, výborné, to, to bylo dobrá poznává. Tak tohle dva takové spíše jako praktické dotazy. Kdy skončí? Já jsem myslel, že první byl, kdy už skončí. <tějí> to vůbec ne, to musím kvále zpětkajdou zpoředníčně však. Ale, eee, praktický byl, jo. Jste, ne, kližete, ne, ne, ne, tohle je myslím, že při současné tím, nastavení, ale tohle to nás směřovalo k tomu, přece jenom nemáme tu vědu nastavovat jako jinak. Jo? A ono existuje, ono existuje jako mnoho dobrých studií, které ukazují, že současný systém incentív má opravdu velmi výrazné negativní důsledky. To, ale to je na úplně jinou přednášku, jenomže ono je hrozně těžké v okamžiku, kdy. Se eh, přinesává k myslům pod větvím, nepoužívat manažerské postupy. A zase musím říct, že kdybych věděl, jaké je řešení, tak pravděpodobně třeba kandidují na rektora, nebo, nebo to, samozřejmě kandidují i lidi, kteří to taky není, ale, <laughs> ale, ale já to nevím, já to takže to prostě nedělám. A jestli že druhý praktický dotaz, uh, vy jste například, vy mluvíte o tom, že v rámci té přednášky vlastně přibývá publikací, zároveň hmm. přibývá i těch podvodů, a už co tady objevují, ty prezenatorské časopisy dochází těm podvodům i ze strany těch samotných věců, tak pro to musí mít nějaký dopad i na uh, tu důvěru, kterou stranujeme. Bude mm. to mít dopad na to, co čteme, jak mm. citujeme mm. a podobné věci. A myslíte si, že to má nějaký dopad? Nebo to v budoucnosti může mít nějaký dopad na scientometrii vůbec jako takové, nebo nějaké jako praktické důví? No, na metry scientometri... eh, Dobře. Co se s symmetrie tak myslím, že to nebude souviset s věrou, kterou věří autorové. pokud bude ne, ona neskončí, ale ona začne využívat využívána jinak. A ne po té, co lidi začnou generovat dostatek dat, které ukazují, že jsou tam problémy, ta data existují, ale až jako policy makers je začnou číst. Jo, už, teďka, už teďka se samozřejmě dívá. Co by se mělo dělat? Akorát, že to zatím není konečně pořádit. Protože některé ty důsledky vypadají naprosto zásadní jako. Za, jako naprosto na Pokud se například ukáže, že ve skutečnosti, jako že, že se to ukazuje, že například věru nejsme schopni hodnotit, to je, to je prostě empirický test, zkušená skutečnost. na jo, věru nejsme schopni hodnotit, co si z toho musíte vzít? No, pokud nejsme vědořskotní hodnotit, tak peníze na vědu musíme asi rozdělovat třeba náhodně. Ale to je natolik zásadní krok, který je jako problémový A může mít úplně důsledek jako neočekávané zase. Jo? Zase to bude mít takto rozdělný náhodně a objeví se těch věců ještě přivede, protože <těvící> lidé prostě milují o té Ale... ale, ale takže znovu... Já vám nabízím data a nabízím vám něco, proč čemu se o čemu jako přemýšlet. A v, v okamžiku, kdy kdokoliv z vás nějaké řešení, tak ho můžu zkusit vysvětlit, proč to nebude fungovat. <laughs> <laughs> Ale to nechce, tak to bohužel je to složité. Řidit lidskou společnost je složité a řídit lidskou řídit jako skupinu lidí, kteří jsou navíc strašně chytří a mají. Hrozně moc času, aby se snažili nějakým způsobem ten systém upravit. Ještě, Přiště. to jsou věci. Je, to, co říkal, a já to nesouhlasím. Totiž, tady se mi bylo dvou věci. Ta je angličtina pro a nespoň. My, my bohužel to, protože my máme mm, Je správná vědecká praxe. No. <laughs> Přesně. A, a totiž většinu se mi bylo odpovodit, já bych si že jsou vlastně jako záce. Ale to, ta druhá to věc, jaká je kultura toho to to procesu, tak to může být docela, a to se ukazuje, že je docela šířený problém, ale to je něco přece jiného. Víš, kdo mi tady něco najdeme, že se jí vyváděl? To je něco docela něco zásadní. Toto, toto je, čili já to možná zase zopakuji, aby to bylo jako hlasitěji, že skutečně musíme rozlišit takové jako opravdu podvody úplně od začátku, včetně jako fake review a takové věcí a od toho, že s takovým tím jako loving eyes, když ty křivky nám tam nevycházejí ale tak tam přece musí vycházet, jo, tak si to jako maličko, tak si najdeme nějaký důvod, proč tam ve skutečnosti jsou. A tohleto, jako že, že, je tam, že je tam prostě vidíme, no, že, že... já jako, a to vidím u sebe, že, že, že něco tam, v nějakých křivkách něco uděláme, ten efekt nádherně je a potom nad tomu dáme ty chyby a začneme si říkat zatrát, že určitě ty chyby nějak jo, že, že? A teďka začnu vymýšlet, proč ty chyby přeceňuje. Jo? Jo, jo, jo, jo, ano, ano, ale o to důležitější je, aby se jako nesprávná vědecká praxe nestandardizovala. Nemusí být prostě jako nějaká zločinost. Ani to nemusí být jako mizerná práce. Ono, člověk se prostě může nechat unést. Jo? A jasně jsou to, jsou to různé věci, ale z pohledu té vědy jako celé je to nakonec vlastní jedno. Produkují se výsledky, které nejsou společné. A to je, to je prostě špatný. Z hlediska, ten, ten rozdíl je vůči vztahu toho člověka, co se dopouští nesprávné práce učí společnost. No, jestli jeho, bychom ho měli trestat nebo ne. Takže asi bych chtělo oddělit ten moment trestů od e, momentu čištění vědecké produkce. A ono to tak nám úplně očistit nejde, že? Zvlášť, když se to dostane do noby. Já si myslím, že e, z ty věry to jedno není. Že totiž to doufí je horší, protože e, to první se, a jsou to jsou přednáška se přednáška, dá jako v to, to druhý, to, to, to v případě, že to je jako běžnou kulturní praxi hmm. toho, jak se to dělá, hmm. tak uh, ve chvíli, kdy se na to neupozorňuje, tak uh, prostě uh, ta... Uh, jo, jo, jo. Prostě tam... jo, jo, ale já bych hmm. byl se upozorňovat, ale, ale naučit se upozorňovat bez skandalizace. Hmm. Jako, e, naučit se upozorňovat, že že, upozorňovat, že něco není úplně správně nemusí být útok. No hmm. já bych možná ještě doplnil. Tady je opravdu problém, že existují různé vědecké kultury. A co je v jedné kultuře považováno za stáno, tak když se na to podíváte, tak, tak člověk si říká, že tohle jsou vedou jako vážně, tohle jsou to muži, tak tohle je úplně první A teda, co je to správná vědecká prostě opravdu, co je to myslná věda, je, je, je, je prostě podmíněný jednotlivěma vědeckým kulturám. já se jenom, prostě, já se jen, zeptám třeba tady na, tady na baráku, když začíná jako postgraduávání studium biologie, tak dostane nějaký opravdový ethical training. Ne v smyslu, že nemá ochmatávat svačináčky, nebo to, co ale myslím skutečně to, jako, jak se pracuje, co, což znamená, že se tomu věnuje nějaký čas, jo? Že, že jak je to s tou statistikou a jako, co se má dělat, co se, co se nemá dělat. To dá nějaký záležitost na který mohlo, který si to dělá Tady není žádná centra, ne? centralizace toho, co mají studenty. Protože, protože ten školitel zase v některých laboratořích, že jo, pracujete v laboratořích a zase v oblasti biomedicíny, to, to je jako věc, která ještě trošku spojena, ta, ta velikost skupin v oblasti biomedicíny strašně roste. A velké velkých amerických laboratořích takový ty skupiny, které mají 40 nebo třeba 70 lidí, prostě není úplně neobjecha, že? A teďka tam se, tam se stane, že se objeví ty prostě v laboratoři, vy prostě vám, jo? Vy, vy tam vidíte jak o svoje malé okolí a už se jenom nějaká vědecká kultura se tam jako replikuje. A je to otázka zase, že když se, když se tohleto způmyslovat tak se zároveň musí ta technologie práce s těmi lidmi asi taky nějakým způsobem změnit. Já no? nevám teď jednu věc, která souvisí s těmi kulturemi, protože v čase. A když bychom vzali statistické hodnocení nějakého experimentu z letošního roku a před pěti lety a před deseti lety, tak vlastně ty výsledky, co byly před 20 lety, musíme všechny rovnou vyhodit, mm -hmm. protože by neprošli. Ale ono to není pravda, že by byly méně kvalitní mm -hmm. až tolik. Protože samozřejmě kromě toho formálního počítání je tam ještě. Něco, co je jako zkušenost těch autorů tím, co by a co nejde zanedbalo, a často je to ne na úplný exaktnosti, to právě z těch věcí, které lze jaksi osvědčovat nebo kontrolovat, tak e, jenom některé jsou důležité a um, často to o tom e, předmětu ví jenom ten, kdo to dělá. Čili ona no, je to trošku je tady docela vážný riziko, když jako nastavíme nějaký standard, jak to počítat, nebo e, jakou metodu vždycky použít, tak se dostáváme do pasti, která e, jako nemusí být úplně dobré, protože může e, třeba e, minimalizovat určité zdroje a zároveň upadat do pasty jiný, třeba do zlečování N. E, Což fakticky na těch výsledcích může mít větší. Zase, tohleto, tohleto je jako světa, kdy když by to, to obecné tvrzení si psal, udělal case study, kde tahle obecná teze byla jako demonstrována na něčem konkrétním. Jo? Na, na konkrétním případu, který ukazuje, a samozřejmě já jsem student třeba v historii fyziky, takovéhle případy vlastně najít. Marková teorie by se nevyvinula, když by se úplně striktně dodržovaly všechna pravidla. Jo, ta, ta, ta pravidla jsou nastavena vlastně na provozní vědu trošičku. Když se vydáváte do úplně neznámých končin, kdy hádáte a je tam ten moment toho umínoho, tak e, najednou to jako přestává, přestává fungovat trošičku. Jasně, výborný, jo, zas, ale, ale je, jo, je to věc, která zase musí někdo napsat. A možná to bude člověk, Ale, ale když se to dělat, to Většin, samozřejmě, že na jsem si tě že stařík přesvědčit, abys něco napsal. Já vím, že Když se podívám na většinu analýzt, třeba jestli byly použitý správný statistiky mm. retrospektivní, mm. tak spadli na že naprosto na většině, že prací byla vyhodnocena naprosto milně Z pohledu teda u toho, kdo to hodnotí tak povád. Nebo, nebo to jo, to... Ten jako mohl tušit, ten nebo to mohl tušit, že dáš nebo v té době v úrovni, v dům, asi jako ty úrovně, nebo prostě se jako No, ne, tak, ale asi když vyhazoval, když, vyhazoval ty, když vyhazoval, ty hrášky, které se mu nevodily. Ale tohle jako... to no, to to by... jsem já já, měle, to dělal, já mám. to je jsem to že já jako jel, jako tu křavu, jo, a když prostě to vyšlo, tak, tak se stoknuje. To to už ty myslím, že nemusel vůbec vědět, vlastně že to dělá špatně. No? No, já jsem no. to věděl, že špatně, nebo... Já si myslím, že to bylo takhle. že prostě, to je, všel, ale všel, ale to takto Je tak, jako... Mám že na našem fyzikálně technickém praktiku naprostá, většina nás dnes neví, jak se to dělá správně, Že my se vyhodnou, co tak, uh, poslední otázka. Dobře, nevím. tak, tak se mohla, ale nějakou možná tví oznámka. jako pěkně, vy jste jako rozděli, že jste mluvili o reprodukovatelnosti, ale když jste jako o takového jako že prostě asi bude to řešení v tomhle. Ale když jste mluvili o té reprodukovatelnosti, že by se to takové nemělo zkoušet opakovat, protože to pak vede světlo, tak já jsem jako pak takový studi, že to které jako velké množství okolí, čemu studovali. A oni jako ty vždycky jsou jako Oni tam jako že to, že to reprodukovali, jako vy že tam lidi, by náhodě to všechno co to je, jaká je ta věci a bývalý menší co to je i z přes 120% jen tomu a je to si byla často menší. A že vlastně jako si třeba pošlo třetinu, ale že to jako vidíme, že je to špatně, ale nemůžu ukázat tohoto ty z toho udělal špatně. jo, si představit, že jste to mít takový. Vy si, si představte, že máte, že máte nějakou modku která je aktivní v určitých typů národů. Vy si uděláte startup a potřebujete, abyste během čtyř roků ten startup vyplali, aby se koupil někdo dál a postoupil o stupně A teď někdo proto, protože prostě není dost kvalitní experimentátor nejspíš to tak bude, protože pokud jste ten nejlepší experimentátor, tak pravděpodobně přece jenom, i když vás někdo zaplatí, nebudete věnovat v svůj čas experimentu, reproduk experimentů, tak někdo vám může říct, že je tam něco jiného. A teďka, když budete mít tadyhle, já nevímu, sopího, nebo tady jeho, tady ano. tenhle ten venture capital, který, který má tisíce molekul, které mají potenciální nějakou aktivitu. a on si to vybere, jestli se dostanete do další fáze. A jestli vás v vašich startupu jako posunul do další fáze, je to rozdílová záležitost, jo? A budete naštlenej, já teda hrozně, no, Ne se jo? A asi úplně na toho Martola, který za dva roky potom řekne, za dva roky potom řekne, no, no, no, aha, jsem zapomněl dopetovat kufr, jo? E, tak... E, to je asi docela Já jo? Jako, zase to neříkám, já si spíš... Dívám do toho roli toho Matlava, který jsem tedy, který zapomněl do Pětora, ten Puffer, že za svůj mizerný výsledek, v podstatě špatnou vědeckou práci, potenciálně, tak, tak jsem z někoho udělal, z miliardáře jsem udělal pořád teda profesora Stanfordu, jo, to jako, jo, ale nebyl ten miliardář a nemohl, jo. A chtěl jsem jeho životy po zbytek života přemýšlet, co udělat se jiným věcem. Není je to chyba tom experimentu, jo? protože vlastně, jako, ono to musí dělat. Jo? Jako, to, a... lidi to musí správně číst, jako, ne, to je jako hodný, co lidé dělat prostě, jako, hmm. ale prostě, jako, já s tím souhlasím, jo, to je to, co jsem přesně tady řekl. Hmm. Tak dobře, tak asi začneme přemýšlet o vytváření kultury neagresivního nesouhlasu, no? no, což je problém samozřejmě obecně, jo, ale jako. Není tak, že tady jako nesouhlas v čemkoliv e, a je, je to hrozně těžký, že Pro nás vyšitné je, šitné, je j, já to vidím, já, to, lety, já já se dívám, já se podívám třeba, na, když máme studentské ankety a to oni tam ty lidi občas, jo, slušné věci tam píšou, ale co je třeba nám ne, přednášejte špatně, já to stejně vidím. Jak to jako to, a potom, potom si říkali, jasně, oni to napsali, vyplnění měli, jako například pěknou známku, mi dali a té, ale tady to cvičení třeba bylo příliš toho moc na jednu, nebo, nebo něco takového, ale stejně pro ty ješitní lidi, věci jsou ješitní, jinak by prostě nefungovaly. Že? Tak pro, pro mě to jo, je hrozně těžký se tady od toho nějakým způsobem poprosit. Takže musíme se naučit, a to je možná dobrý závěr, kultuře eh, neagresivního nesouhlasu. Ale to taky na úrovni, na úrovni toho tázání se, toho nesouhlasu. Nesou, nesou, Jakým způsobem jako, e, se e, jako nesouhlasit? No základy strašně pochválit. A celou věc tady úplně na konci. Když by měl přece jen najít e, zvratko tom celém služu, nech, jo, dechtu, jo? tak můžu říct krásný experiment, který skutečně změnil pohled na, na, na bioby e, rákových onkogenů nebo něco takového. Skvělé, a nikdy se nečetl lepší, e, maličký detail je, že není je To je takový jedním způsobem to nastačit, samozřejmě. Významu té práce do mě neubírá a samozřejmě chápu, že, že třeba někdo jiný to zreprodukuje a že i když to není zreprodukovatelné, tak pravděpodobně to pořád funguje. Jo, tady tímhle tím způsobem to se dá. Jo, jsou, vám chci, že třeba chlapy jsou v tom na tom zrovna horší, ale myslím, si... nehovatelé. Tak jo, děkujeme.